Tjockepiper Piper fick inte sova länge under sitt träd Hermelin som för en stund sedan meddelat honom att kungen marscherat iväg men då blivit ivägviftad viftad av en sömnig Piper som tyckte att det ännu inte bråskade kom ridande igen Han rapporterade att fienden vore i full anmarsch att gripa oss an och vore allenast några muskötskott från oss Nyvaken klängde sig Piper upp på sin gångare han kunde från sin sadel se den långa ryska slagordningen utspänd över slätten. Hans blick föll sedan på villervallan bakom det egna fotfolket. Skrämd vände han sig till Hermelin och sa Gud måste göra underverk med oss om denna gången väl för oss ska avlöpa. Han kastade om hästen och red mot den högra flygeln. Piper ville få tag på Karl. På andra sidans lätten reagerade den gröna muren på den svenska anmarschen. Den stannade upp? Saren, som fram till dess ridit framför linjen i täten för hela den samlade kåren av generaler, generallöjtnanter, generalmajorer, brigadörer och överstar, gjorde nu halt. Han gjorde en gest med värjan, en välsignelse av trupperna, och gav därefter över befälet till fältmarschalk Sherjem sin vana trogen skulle Peter inte heller denna gång befatta sig med den högsta ledningen. Istället styrde han Lisette bort mot en division i mitten av linjen som han beslutat sig för att kommendera. Fältmarschalken beordrade alla de höga officerarna att ta befälet över sina förband. Artilleripjäserna kom på plats i de små öppningarna mellan bataljonerna och öppnade eld. Avståndet var ännu rätt stort, cirka 500 meter Bombarderingen tog därför sin början med kulskott. Kanonskotten följde en jämn takt som då var hammarslag. De massiva kloten av järn med en diameter på 7,7 cm slungades iväg med en fart av 220 meter i sekunden. Runt två sekunder efter avfyrningen träffade kulorna sina mål. Gång på gång på gång. Kulorna hög upp, blodsolkade gator rakt genom de städse frammarscherande bataljonerna. Men hejdade de inte. Människor fläktes upp, smulades sönder, stympades, slogs i bitar. En av dem som träffades var Sven Kling. Han var Fenrik vid Skaraboys regemente. Troligtvis från en position strax bakom Sven i ett förband ordnat för strid. Gick nämligen spelet strax bakom Fenriken där han bar på fanan. Såg trumslagaren Anders Persson från Erteberg i Härjasocken hur en kanonkula prickade officeren. Kulan träffade Sven i skrevet och klippte praktiskt taget av honom på mitten. Den sönderslitne Fenriken föll till marken och dog nästan genast utan ett ord. Men si marsch. Se si martsis glödiga dundrande slangor, vad gör de? Älsbyende drakar, slanger och ormar, viktiga kanon, vidgapande gruvliga möser och andra Sådane mer, med gift och skrot uppfyllte granater, dolske petard och gräsliga jordgrundsskyttlande miner. Vad gör det? När dessa begynna på brömma, på fräsa, vissel och väsa Så ser man huvud och armar i luften Springa som hagel Man ser hur du karar och hästar ihopvis Fall och tumla var en överan G. Stjärnhjälm Den milda sommarbrisen låg de svenska soldaterna i ansiktet Och svepte med sig ett krutstinkande töcken Lukten från avfyrat svart krut påminner om doften av ruttna ägg in i deras led Sikten blev allt mer begränsad Steg lades till steg Meter till meter Det heta fältet mellan de två linjerna av män Åts upp av stampande fötter Man kan kanske föreställa sig lite Av det fruktansvärda skådespelet Solen Den långa gröna stillastående muren Av rysk infanteri Grönt av fanornas fladdrande fläckar av färg en aldrig sinande ström av donande, rykande eldkilar som slår ut från de små kanonerna. De stora vältrande molnen av rök som växer sig allt större och allt tätare framför den av flammor taggade ryska fronten. De små svarta kloten som ristar sina snabba skåror genom den dammiga luften, fullt synliga. Och på den andra sidans slätten den snabbt framarscherande tunna blå linjen. De piskande fanorna. Klappret av vapen och utrustning. Det klirande ljudet när högt flygande kulor och splitter studsar på bajonetter och pikuddar. Det dåvar rasslet från trummorna. Glastunna toner från pipare och blåsare. De höga ropen. Ilskna ord, Rosslingar och omänskliga dödsgrän som får den mullrande solsplittrade skyn att brista än mer. Männen som faller. Segnar, snubblar, rasar, vacklar Dunsar, halkar, sjunker Slungas ner till den solvarma marken Fontäner av blod och avslitna lämmar På jorden dammiga förvridna bylten Svepta i röda slöjor Svår identifierbara kladdiga bitar av människor Krälande tarmar och stora pölar av svartnande blod Och den tunna blå linjen Som fortsätter framåt Framåt, in i den tjocka, virvlande röken och sväljs upp. Långt ute på höger flank, inne i Livgardets grenadjärrbataljon, Oxenstjärnas kompani, gick pikinerarkorporalen Erik Larsson medpust, 28 år och född i Oxbergsby i Östra Dalarna. Under sig hade han tio meniga pikinerare. Erik Järnberg, Svart huvud, Brabicius